vo shedo në Muhammeden abduhu dhe rasuluhu amma ba'du të gjitha falëndrimet i përkasin vetëm Allahut xhella xjalaluhu përshëndetjet mushira rahmet e zotit xhella xjalaluhu me Muhammeden sallallahu alaihi wasallam të dashur natina të zgjedhurën e ti postoj me shokët e ti besnik me familjen tënde të ndarshme me gratë të ti të pazhta dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjejnë dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë derën ditën e këtij amedit. Që ndoruar vëllezër me lejen e Zotit xhallahu ala, do të vazhdojmë në tematikën të cilën kemi vendosur si ja kushtuar disa për religjëratave, dha ajo kishte të bëjmë atë se si besimtari duhet të shikojnë gjunohat e veta dhe gjunohat e huaja. Se si besimtari duhet të mufornizojmë disa lloje të shikimeve, mbi disa lloje të syive të zemrës nëpërmjet të cilave si ai e kap dhe e kupton thellë ulsinë e Zotit xhallaluhu pse ka dhënë leje të bëhet gjuna dhe pse Allahu xhallaluhu e ja ka caktuar robin që të mëkaton atina dhe përmendëm se ibn Qayyim el-Jauziyye ka marrë përsipër sqarimin në kësaj meselesë dhe kjo nuk nënkupton se dietarët e tjerë nuk e kanë sqaruar, të gjithë janë mundu me të dhën mundin e vet në sqarimin në këto rreth meselave Dhe kjo është meselë vjetër e cila diskutohet Ma djetë e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ka diskutue hadithin se kanë zirim o muslimin Nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ka thonë aleyhi salatu e selam Lulem të dhni bule dhehebë Allahu bikum Ju mësë me bo gjuna, Allah ju shkatron Dhe kjo është direkt qasje në këtë meselë Mësë me bo gjuna, ju shkatron Dhe kjo hadith është issharuar në loj loj së qarimësh, mirë po neve, kemi zgjedhë këtë hojj, i ben qajim e lëgjozije, për njarë syje të vetëme, kemi të cekë disa dili gjarata, i ben qajim e lëgjozije dhe shekhu lë islamin të i mije, janë hojgalaret të cilat, kur diskutohet për ilmen e dikujna, është natërshëm, miku, shoku, me ajo është natërshme, kur ti e do dikëan, mundohë është pak edhe, me i dhëndë është të ndo njëherë jo krejt, po të disa, për te i sasa i qka e meriton. Pra, e hipë kusë duhet. Ndo njëherë atë qka e urejnë e zripë kusë duhet. Nga urejtja dhe dashuria vërbohën njërzit. I mënkajim e gjëzije nuk ka dishim që lafdhrojt për e elisonetit. Nuk ka dishim. Po ajo qka më interesant se kyve ajë, hoxaj vetë, lafdhrojnë nga ata që të silat kanë qenë dhe të përlim me bidatë si Ibni Hajar el Eskalani, Allah e më shirovët, Ibni Hajar el Eskalani është prej klasës se atërët e cilët një kaptim prej kaptinave të elisonetit ka muhabet në bito, me gjithë se neve nuk në takon qiftin e ti me gërvish e kështu me ratë, por, qka thot Ibni Hajari, por Ibni Mkajim e Ljëvzije, dhe kullut tavaif thot, ke grupët Qaj ka për qëllim grupët, mërën e islamit? Këretë grupët janë pajtu për madhështim e librave të i bënqajnë e lëgjauzije dhe i shekhu lë islamu të i mija. Dhe ju e dini se të shekhu lë islamu të i mija kanë shku me mësu me dhebin e asaj që ka nuk e kanë pranu i bën të i mijes. Shembol, ka shku dikush i cili nuk është me i bën të i mijen, po e ka ditë saj ma mirë ja shpegon me dhebin e vetë se sa ho gjallorët e vetë. I bëntej mië, akon për e atyrit i sëdët, ja u ka shpegu edhe atyrive që ka që si janë pajtu me këta, qështë thonë, qështë thonë, njeksit e me dhebit ju, dhe kjo kudreti hatashon, që njeri ju me ditë me dhebin e khasmit ma mirë se khasmi për vetit. Andaj, i bënkaj i melgjëvzije është I pajtuar në mesin ulemave për kudretin e ti, për aftësit e ti, për ata se është i kënqëm në sëqarimet e meseleve të, të fejes, andaj neve kemi zhjetë këta dhe mos me ndojë dikush se ulemat e tjerë nuk e kanë sëqarue këtë tematika, po se vetëm i mënkajim e gjëvzi e ish, i është qasë kësaj tematike, mi afton mi u këtite aditën të zënën e ceka dhe ka përmenim am nevoju në sh, e, sahihun, E Imam Muslimi kurëgo shpjegua se çka do të nuk kupton sikur mos bani xhuna. Sikur mos bani xhuna, Allahu ju shkatron. Ivon Kayyebul Juziyë përmendin fillimin e shikimeve dhe katër shikime të balalit që zguxon besimtarin me çeni për li me to. Pastaj shikimet e besimtarëve varësisht nga dhurata e Zotit që ja jep në kapjen e në kapjen e çka në kapje në imanit dhe deregjeve të larta. Po të katërt para zguzon me bo atë pjesë. E para ishtë shikimi hajavanit, shikimi shtazarak, zguzon besimtari me shiku këtë botë me shtazari, me mujtë sa ma shumë me kapë nga epqet e kësaj bote. E dyta ishtë shikimi i filozofave të cilat nuk njohin gjuna dhe nuk njohin nga bimë, përresht nga kandi të primit dhe i damit fizik që mundët mishka këtu njeriut, dhe këta ju e dini se kur shkon njeriu te psikologa te ndryshme me te mjek te ndryshëm ata nuk te trajtojn zinon si zino as alkoolin si alkool por vet se nese thoin mos e tej kalo kete doz se kjo dëmton ti e kso me radh pra nuk e njoften madrina Allahu xheni xhelalu shikimi i tret se ne guxon besimtar me bo dobi me bo pjes ate dhe shkon te as nje dobi por vet se dam o shikimi i jetbrit shikimi i asaj cka na ndodh neve prej diktatit që neve na shkrua kështu dhe është përfunduar dhe është bulos. Kjo shikimi i diktatit, në kuptimin aj të të dhunon në veprat e gabuara pasaj të merr llogari për ato. Dhe për këtë meselë në ditën e hanë me lejde Zot e xhel xel, do të përgjigjemi detajisht <coughs> gjithashtu nga Hoxha Jon se Psallau xhel xel ka kriju iblisin, dhe iblisi ka ka bopyty seun ka kriju mukur e kadice kam kam e boshard Këte kemi caktu për landën e tefsidit. E katërta, është shikimi taderik. Ajo është se e kunder të e diktatit, zdipton kur gjo, dhe nuk ka vullnet në vullnetin e njëriut. Pra nuk mundet me vepru kunder asaj që ka do me vepru njëriut. Por shembol, do njëriut me dal, nga feja, a isë në nalë. Do në me hin iman, e kështë të me ratë, s'ka mundësi me intervenu Zotë Ion Gjellegjellu u, dhe se nuk i ka në kontrol rrë britë, dhe këto dalojnë, do thojnë, Allah nuk e di para se me ndodhë, do thojnë, e di po s'ka mundësi me, me reaguë, në vazhdimësi në ata zhjitën e dalavet e të tëre. Këtu nuk gudzën e bo pjesë besimtarë. Pastaj vinë shikimet e besimtarëve, dhe këto dalojnë, dhe këto dalojnë, andaj ma i lartë i shikimë, shikimi Për nga mërëve Shikimi për nga mërëve Pastaj i siddikime Si kër e bubekër i siddiki Radhi Allahu Anhuve Arba Dhe pastaj dalojnë shkallët e njërzve Në shikimet e kaderit dhe Kadhajës Allahu Tebareke Dhe neve do t'i përmeni Më radhë që ka përmeni më qajim E para ishte urësia Në gjithë urësi Allahu nuk vepronë pa urësi I emri ti hakim e pengon veprimin e diqka e qka nuk i ka hije. Hakim, ajo është i urtë, zepron diqka qka nuk i ka hije. Dhe i mënkajimi thotë, a, a i ka hije një vepra as i ka, nëse trurit se kap, mos të i kalohen hujum me, me sulmum. Se këtu o rëshqitja. Allah o banë diqka me njërzit, banë diqka me tije, banë diqka me qka së pëlqenë tije. Nëse se ki ka për cijen, mos, mos fol pa ilmë, mos fol pa dije. Nga së urësitë Allahu Gjellole janë qumta. Pasaj ka foli bënkajim e ljozije për shikimin e të uhidit. Më shikua sendet nga këndi i të uhidit. Se dhe simtari e dinë se Allahu Gjellole është nja dhe i vetëm në caktim. Se një delë kërkush ati i kërshim. Me thonë që ta mëse banë qështu për banë e qështu. Ska, nuk ka mënë si. Me më thonë i këriju shtatë qie nja heke le i gjasht an akomancistu skalmaci anda gatan lajus elo amma yfaal patsen e pyet kurkosh sun e pyet kurkosh pse ki bota chto a kred njerzes gan mumor na logari pasai vrmendja dhe shikimin e 7 dhe ajo e shikimi i vnenjes se suksesit dhe dështimit pro ai aj sukses dhe ai el njeriu me dështue por nje hikmet andaj kto jan te grumbulluara njera me tjetren pro e tauhidet ka lidhje me Hikmeti, dhe hikmeti ka lidhje me suksesin, e se do të dikush pse e kalon me dështue e din Allah u të barek e u të ala dhe ilmi jom ndërpreje dhe kër ati nga jena ndërpreje që ishtë të diven ka i me ljozije pëse qori nuk shenu, kina mi mohu nga sena, qka i shofna një qori thot, kërrejt qka po thoni ju që ka toke, ka qile ka, këtos e këzistojnë një muabetikini a kina mi besua ati pëse si shef kër na i shof Po mëçi kimë besuar vetes se na i shohni, dhe zbazohemi te çorri. Çto jena na për shumë sende, na jena çorra në aspektin e kaderit, në aspektin e qallajës, nuk i di. Po sa do të bën qayme al-juziyya, fasl al-mashhad al-thamin. Shikimi 8. I Robërve. Besimtar qarshi Epsheve, gjunoa nga mëkateve. Dhe ajo është fi mashhad al-asmai was-sifat. Shikimi i emrave dhe cilësive të Zotit Pra, nga kjo Sinoni bënkaj me gjëzije Që njeri u kur të banë gjuna Ta shef emrin e Zotit Emrat dhe cilësit e ti Dhe kjo duhet me pas iman të madh Për me, me kuptu këtë mesele Qështë do të vjena jo të tëra E nanta edhe maja komplikuar se kjo Kënë thoti bënkaj me gjëzije Mesh edu zia dhe të iman Shikimi nëndë me të shtu imani kur boho të gjinari. Ndash vetë, ndash tjetëri. Dhe kjo është, para se me e sharu, thot, kjo e komplikume. Mirë po e sharonë se si, si shikurë. Dëbajsh gjuna dhe të të shtohet imani. A dhjetë se na e din fjallën e se lefit, imani me gjinahe paksohet. Mirë po dhëtë, ka ropë të zote gjellë gjellë që me imanë e shtojnë, me gjinahë e shtojnë e mone do të citoj na fjalat që mostoje dikush se hoxha ka dalë me fjalë të reja do të shikojmë nga ibn Qayyim al-Juzeyyia thot meshed al-asmai wa al-sifat wa huwa min ajli al-mashahid wa huwa a'la mimma qabluhu wa awsa shikimi tet shikimi emrave të Zotit dhe cilësive të tij wa huwa min ajli al-mashahid wa huwa a'la mimma qabluhu wa awsa tregon ibn Qayyim al-Juzeyyia kjo shikimi më i shtërit me pesh dhe dhët është mëj gjërë sajë cili ka palakti wal muttaliq ala hadhe lë meshed ma arifëten ta allak alë wujudu khalqan wa emran bil esmai wal husna wa sifat ala wa rtibatuhu biha wa inkan al alam bima fihi min ba'di athariha wa muqtadajatia dhët është ajë cili shikon në këtë shikim që i shikon nga dhe primët e robëve cilësit e Zotit dhe emrët e ti thot e kupton se gjdo sen në existens në këtë botë, elë alëm, u gjut kjo existenca thot është bima fihi krejt shka konta min ba'di e athariha vë muqt të dajatiha krejt shka egziston është gjur endikimit dhe rezultimit të një emri apo dhe një cilësit e Zotit e du të sharojt të në detale vë hadë min e gjellil me arifu ashrafiha të të kjo është prej dhije dhe ma shtrejta dhe ma fisnike. Va kullo ismin min asmaihi subhanahu lehu sifetun khasa, dhe gjdo e mori Zotit e ka një cilësi të veçant, fa inë në asmaahu l'husna au safu më të hinë, va kamalë, emrat e Zotit të mirë dhe cilësi të ti janë të gjitha cilësi lëvdate dhe cilësi të plota. Ska do një cilësi të Zotit që se plotësonë, dhe nuk është apsolutë. Edhe në, dhe da përmendit përkaj me ljozije, edhe në ndikimin dhe ndëshkimin e rëp të kriminelve dhe jode sindarëve në gjëhenem, është apsolutizmi Zotë i Gjelle Gjelaluhu, dhe del në pah e mriti i drejt, i drejt, ka bo kuver, ka bo gjuna e mërë dënimin. Të drejtsia apsolutë, Zotë. Në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Thot i bënkajjim e gjauzijet Wa kullu sifetin leha Muktova wa fiall Gjdo emur i Zotit E ka një refleks Reflekton, rezulton me diqka Pason me diqka dhe veper Imma lazim Wa imma muteaddi Apo thot Gjdo veper Që rezulton prej emrave të Zotit Ose është Me Pasim në vet veti Të diku qeter ose vepra e tij është ndëmondon e izolume. Pastaj thot: "Wallizalik al-fi'l ta'alluqu bi maf'ul huwa min lawazimi" dhe veprat që kanë dal nga emrat e Zotit i kanë edhe ndikimin e veta në tokë. Totash dikush thotunë u bllokova krejt. Allahu kur e ka krijuar Iblisin e ka ka dal një emër i tij pa dhe krijimi i Iblisit a vepër. A vepër ka dal aj Kjo vepër i ka ndikimet e veta. Por shembol, ndikimi i blisit ku ha, dalin kriminellat në pah. A i ka provokuha të ka ndal në shesh. Dhe ndikimi i blisit, si vepër e Zotit, ka ndjerë në pah mirësine ati që ka i ka thon i blisit zëngoj tije. Kure ka provokuha i ka dal, ka do zëngoj. Kure ka refuzu besimtari i blisin, Allah u kështu i ka rëndit vepërat. Dhon, ka dole mira e një njeri të cili ka tham armikut jo mësë përpaskon a i kësën kështon këtë jo dhe s'kësht dalë kjo mirësie ma dhe zote gjelle gjelalu hu pasajta të i bënkajim e lë gjauzije vë minë el muhali tahtilu esmaihi an au safiha vë më aniha thot është e pa mundur që emra dhe citsit e zotit mos dalin në fush së mundët gjda e mëri zotit dhët me dalin fush andaj thash Tajvon ka imitë lëndatën e kaluar. Krijimi i Ademit ishte për me dalë emri Ghafur. Temelosen se kishte dalë atë. Emri Allahu Tawwab, emri Allahut që e pranon pendimin. Temelosen se kishte dalë Allah se kishte bërë gjuna. Dhe ishin çashtu krijuar mos me bërë gjuna. Dashka i është krijuar mos me bërë gjuna, se nuk kupton se Allahu çish e fal gjuna. Se se di se njeh gjuna. Në programin e trurit vetë dhe shpirtit vetë se ka gjuna. Atë njeriu e di çdo më thon metafor gjunoj. Pastaj thot: "Wa ta'tilu al-awsafi amma taqtadhīhi wa tastad'īhi min al-af'āli an al-maf'ūlāt, kama annahu yastahīlu al-ta'tilu maf'ūlihi an af'ālihi wa af'āluhu an sifātihī, wa sifātuhu al-asmā'ihī wa ta'tilu asmā'ihī wa awsāfihī an dhātihī." Thot, sikurqë nuk ka mundësi më mohuë vepra e çdo emrit të Zotit, nuk ka mundësi më mohuë edhe dhe pra e cila ka dal nga emrat e Zotit në ndikimin e ti të këtë tjera, sikur që e përmenda qështjene i blisit dhe të mirit pasaj thot, dhe sikur që nuk ka mundësi mu mohu cilësit e Zotit nga qenja e ti a mundët mu largu shikimin a mundët i kush me largu shikimin e Zotit nga qenja e ti, s'munët a ndhe ka thënë Allahu gjele gjeleluhu përket meselet të, të Asoj se së mundët dikush me ndikute aj, asë pak, që ka thënë? Nuk ka për zotin muë gjizë fil ardë. Muë gjizë është kur dikush dika në rëdzonë. Rëdzonë. Ajëz, ajëz, ajëz, ajëz, ajëz, ajëz, doptë. Allah o thëtë, së ne banë dikush Allahun, doptë. E ledhi ju gjiru, wala ju gjaru alej. Ajë kanë do në mbronë, A kur kush së nëmbron dikan prej Allahut? Kure ka shkujt Allahut dikujt me inzjarë. A, a egziston dikun diqka që mundet me penguket? Jo. Ska mund si. Në tëru po, dhe të përmenjme se në tëru dë njëherë njeri me ndonë. Mirë po, realisht s'ka mund si. Andaj Allahut në surën el tekuirë, surën e kiametrit kër Allahut gjelit gjelole përshku se ka me e prish këtë këtë bot i dhe shem suku u i ratë. Allahu Gjellivala thotë, në fund, atje, masje e bje që kjo botë shkatërohet, e vërteton se fjale a Zotit është haq, ka ullur Resulin Kerim, fjale Resulit Bujar, dhikue, Gjibrili me fuqi, muta, i respektu shumë qil, ma hëvebi ka ullur i shëjtanër rëgjim, dhe kjo Kurani në kështë të shëjtanit, dhe s'ka mundësi ma vërru shëjtani, qëka të, të Allahu Gjellivala? The ejnë të dhebun, e ta shka këni me shku, E ta është një rriju në imaginatën e ti në të filozofoje. Ejnë e të të dhe bunë, që i ka Allahu gjenë në dhe thotë, kur ta prish i ke qëta, ku kini me shkua? Pra është me Allahu në raport shumë i qëtitshëm. Andaj Allahu gjenë në ka thonë, fe firruin Allah, iknika Allahu. Nëse të pritë ajë, njërë për tijë, edhe njërë për muë. Nëse shkonte Allahu edhe ajë nuk është të, të pritë, është shumë i mir Andaj Allahu Jalla Jalaluhu e ka përmend azabin më të madh të kafirëve në Kur'an, edhe ajo është se si fola ti si ne. Ciprit. Mos me prit. E bënë bon ri kur si fola di gosh, a do të më folaj? Vendoren e ti janë çështjet, është rrezik i madh, është siklet i madh. Andaj do të bën qaim el-juzie, sikur që smuret me ju pezullu Allahu tcilcit, çka shtohet edhe emrat e ti dhe tcilcit e ti i kanë veprat në Në fush, thotë Allah, thotë i përnë kajmel gjozije, wa i dha kanët au safu hu sifatu kemal, wa efalu hu hikaman wa masalihun, wa esma'u hu husna, fa fardu ta atilu ha ammugjibatia mustahilu fi hakihi. Thotë, pasi që cilësit e zotit janë të plota, dhe janë absolute, dhe emrat e ti janë për plot uldësi dhe levërdi, dhe dobi, thotë, nuk ka mundësi në hakin e Allahut mu pëzullu asë një sandë. Welehadha yunkir subhanahu ala man attalahu an amrihi wa nahihi wa thawabihi wa iqabihi. Por kët arsye that Allahu i kaqortu i kaqortu ata shakan mohue urdhrin dhe ndalesën e Allahut. Ka than Allahu te bareke وتعالى وما قدر الله حق قدره iz qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay. Kedbi yashksaina Se shpesher i ledzojnë në disa ajete I ledzojnë Atje lërë kumunët me shkuë truni u le madhe Me në i dhonë në disa vjetë Gjësht dhejt një të shenë neve nuk në shkonë me i dhja Këta jetë e kemi ledzu shpesh Në surën el-en'am Thadhe Allahu gjellëvala Për jobesimtarët Ata s'pja din qadrin Allahot S'pë din sa i madhe Allahu Dhe kët mos madrem e ka lidh me ata kur kanë thënë Allahu s'ka zbrit kur gjon shpallje për Muhamedit s.a.l. Ibn Qayimi thot pse ja u ka mohu? Pse pse ka thënë spiadin kadrin Allahut? Po do me lidh me emrat e Zotit. Pra, me thon se Allahu nuk zbrit shpallje te njerzit, është mi thallallahu jahil. Ti na ke pron ke dunja, nda as po na ka thon se ka me bë, bon, ti spodi Ti në kriove tashu unë gëtërove, apo? Wa ma qadrë Allahe Ata nuk e kanë ditë qadrën e zote Pra, në këta jetë ka përkatsime Shka të di bënë kajmë e lëgjëvzije Wa ennehu bidhalike nesebehu ila ma La jenikubihi Thot, kjo është me përkatsua Allahe Shka si të konë ati? Qo si të konë? Nuk i të konë Allahe të në në kriju E pasamina leon qashtëto Shka du një bani? Në në në në në në në në në n Në ka caktu me lanë që e në djathas dhe majtas Shkrujnë ato, evidens Ti kujtëse ato fjallë përshkojnë në hava a, Arkiv, ditën e gjikimit, thot E krakit e dhe, këtash ledzojnë A më dha, të faqe shkatizdo, mi ledzojnë Në do faqe nga ka njëherë Tjetës toni ka lojna A po, si kura jehudi, kër e ka vetë për nga mberis e sellem A e kini gurëzimin E ka nuk gishti Ka dhonë hege gishti Rajma Shpesh her njët, Në disa veprat tona doja më anudoj. Kta mos ma shohin njerzit, ama ta alos bendo vik. Allahu ta iqra. Lajim, ledoja. Ne doja e çka ki bo. Qot ibn Qayyim el-Jouzije, وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والاقاب, ka than Allahu te bareke we taala duke u mohu atyre, te cilot e kanu mohu rinjallën, sevapin dhe dënimin. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه ثولا زمر تداه جل جلاله نو قيادين عطا قدرن الله وتكتب مشكا ليد والارض جميعا قبضته يوم القيامه ا ن دورن الله ديت نجكيميت وش كيت توكا wa s-samawati muqwiyaatun bi-yamineh e kërcijet janë si letra, e të mbushur kësaj letre dorën e djathtë të tij Allahu se bërmend ta kjo domosdoshmërisht më ndodh dita xhikimit është domosdoshmërisht më ndodh andaj mohi midit as xhikimit pse është kufor kur thon digjosh nuk besoj në Allah nuk besoj në Zotin Pastaj e cilcojnë vetën ata me lloj-lloj terme. Na nuk kena bashateista, po i besojnë na Zotin, po si besojnë na fejes e thundon me nxeht, pse Allah e ka po kufër me mohuditën e gjykimit. Kur s'ka dera klidhe me Allah, dera klidhe me Allah, thotë ibn Qayyim i kët. Se nëse thu se Allahu nuk na rinxhall, ç'a ç'a i, i thon? Realisht, i ki thon, "Këçi që të zullumësh ka ja an bon dunjën ka me skuhoç." Allahu thotë se s'ban, nuk mundesh kët. "Aqdahu yawm al-qiyamah." Kë i të ngrohë shënat? Ta për nga mberi s.s.s. Sikur një kok elbe më dorën e njonit pë juve. A më nëtë mësë me pati ata, më dorën të onë. Ajo sa e vogël është? Ibn Qajim thotë kjo është vesh figurative pak me qëshmunën. Allah është edhe përtajnë maj madhë. Tëti Ibn Qajim el-Gjozi e ve kale fi haqqi me nëgjewëzë alaihi të sujete bajnë l-mukhtelifejni, ke l-abrari, ve l-fugjari, ve l-mu'minine ve l-kuffar dhe dhe اتيرو شا كان ثان سي مسلماني سيو مسلموني نيا سي قافيري سي بسيمتاري نيا قال الله جل وعلا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فضل الله جل وعلا امندوين اتا كان بو كريمه اجترحوا Fjala gjurh. Fjala gjurh është plag. Fjala gjurh, log. Kur plagos udhëqysh dikush i thonj gjurih. Andaj bejam sa ka ka fol për plagët, luftë rrugt Allahu xhelalu dhe është problemi më madh me gjurih. Allahu va emhasiballadhina jtarahu as-sayiat. A mendojn ata çka? Edhe janë plagos tubot kthia. Jan plagos, por çat shumë gjunoja këq i diktoho pi plaudhë pi ftyra anda ti do të flasin atyre kush do ti flet dora vet. A li ma shahid tu aleina. Kam i dhënë dorës. Ti pse fole kundërmuave? Ti pse fole kundërmuave? Te fol depose kundër kur i thon ti po e ke bën butut me injar. Çka thoin ata? Antaka Allah. Allahu nuk ka lënë me fol. Ti as e kit ditë se kjo dorë është kudret i Allahut ta kalon pak hapësir me shfizu ditën e xhikimit kthehet kundërtie sikur që tokën ta kanë ushtruar dhe dorën ta kanë ushtruar. Ço shteli lviz kado. A madhiten në xhikimin se në lviz. Edhe pse fol kundër mua, i thot djollos, pse flat kundër mua? Fadiban qaim al-juziy, sikur Allahu جل وعلش kado. A mendojnë ata çka kanë bot kçija? Jan plagos të bot kçija. Si domun edhe kçija kur bash lodhësh. En naj'alehum kal ladhina amanu wa amilus salihat. A mendojnë na mi bë barabar madh të shkam besu dhe kanë punuar vepra të mira? Se waen, ma hjahum, wa ma matuhum, t'i bojna nisoj, edhe në këtë bot, sa janë gjavë, edhe ma si të dhesin, se e ma i hkumon, shumë këtë që janë të mëndu, përka janë të mëndu këtë, realisht, për zotin gjele gjelelu, së munët, krimineli, dhe, besimtari më përbashk, gjunacari me pa gjunacari më përbashk, Tadallahu tebaraka we teala fa hasibtum an ma khalaqnaakum abatha wa annakum elayna la turjaun shiko mendoni se ju jo kemi krijuar per me bëha higare dhe se ju jo tek neve nuk do të ktheheni shiko shelid ben qaim thot Allahu xhella xhalalu i ka thon aty çka mendon se s'kam u ringjall ti apo ja kujton se na ha higa dhe xhiena ah. shiko a ne ky kuran vlezar ke kuran është begatia absolutën për njërzit Sko begatia më të madhe Ane Allahu ka thonë, sko kënë darë me matë Me që ka të me matë? Që e përmendëm në lixëratën e gjumës Ky telefon, sa banë Ka që euro, kjo Ky mikrofon, sa banë Ky liber, sa kushtonë, fleta, sa kushtonë Tesha, sa kushtonë Mirë, këtë sejnë të matën Korani Zotit Me që ka ki me matë? Allahu gjellonë ka thonë, këjtë e guna Aziz Libër, shumë i madhë Aziz është Ize Së në prajë kërkush në ta Në kënun imë sheft Ha njërzit kete kanë kurani të shpia po Shumë pak e dinë ata Shumë pak e guptojnë ata Thotë Allahu që e lëvala Thotë i përnë kajimi Kuptimi ajetit Ajtë shka thotë se s'ka me në rinjallë Allahu E realishtë ati thonë Allahu Ti hajgare i të bo Qyshme hajgare? Hajgare se t'i e ki kriju këtë dunja dhe s'ke me në mërë logari Kjo është hajgare E i madh është allahu me bëhaj gare që kohë ajeti i madh është allahu el melikul haq ajo është prënar ajo mbrat haq la ilaha illa hua rabbu l arshil kerim s'ka ta dhurun përmecë allahu zët i arshit madh andaj i mën qajmë el jëzijen nga kjoq kudom edal wa në dhairu hadhe fi l-Qur'ani këthiran janë fifiha anë nëfsi i khilafe mugjibi esmaihi e në Kur'an ko shumë qësi ajete qëfar ajete ku Allahu të regon se disa veprime që ka i mendoj njërzë se kanë mendoj dhe disa mohime që ka ata mendojnë mi mohue realisht janë të akuzua Allahu në emrat e ti thot i dhalike mustelzi mund të atiluha anë kemariha vë muktabat e atiha se këto vepra sykur me ndime se s'kena mori në gjallë me ndime se s'kena me mor shpërblimet dhe dënimet me ndime se Allahu i gjene gjelelu s'kami këthi haket e njërës dhe dhe zulumet që ka ju kanë ba kjo është me akuzua Allahu në ku An sa Allahu nuk është i plot i mangët është zotin arrujt pas e thot ta shtibeti sa shemmull emri Allahu el Hamid el Mejid dhe emrat e zotit të begatëshem الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سودا مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقل فقد قلت بك الله الحميد ما قاله الحميد؟ محمد قاله أنه يحصل على فضرات لا يقول ذلك الحميد قاله أنه يحصل على فضرات فالفضرات المجيد i cili meriton të ketë lëvdata, mi u shpreja ti lëvdata. Thotë, këto dhe emra të zotit, ashtë e pa mundur që me elan njerion pa përgjithsi, pa ngarkesa, pa pun, pa urdra, pa ndalesa, pa sevab, pa dënem. Dhe emra të zotit. Hamid, Allahu që këtë emrë, Nga kjo e e mërë, dhëmës dëshmërishë e li për e ti lafëdatën, lafëdronë, lafëdronë muënë, shprehëmë më mjohë dhe lafëdata dhe madrime dhe lërëcime. Ajë qëka se lafëdronë e ka mëhuqët e e mërë, e Allahu ka shumë muabed më ato që ka i muhojnë e mërët e Zotit. Shumë muabed të madhë. Andaj, dhe se ju kujtohet në me arigjëllë qabullë, kërë kemi shpegu libërën e hoqës të hafidhë, baza, ajka, e Koranit është emrat e Zotit dhe cilësit e veta. Ska ajet gati që së përfundon me emrat Zotit. Vë huë sëmi ul al alim vë të wavur rëhim. Nuk gati ska ajet që së përfundon me emrat e Zotit. Se, se muhimi asoj që ka e të të dhavahu është muhimi emrave të ti. Thot, vë ke dhalike ismuhul hakim je bedhalik emri ti i urt Nuk e lem më ndodhë këta Qëka nuk e lem më ndodhë? Nuk e lem mësë me pas njeri u farze Harame, sevape, dënime Va këdhalike ismë hu l-melik Kështu emri ti el-melik Malik ja u middin Va ismë hu l-haj Emri ti i gjalë Jemna u enjekune muattilen min el-fi'l E mohon qa allahu tjet I pavepër I pavepër Pasaj dhët Belë haqiqatul haja El-fi'l Realiteti jetës Allahot është Me dhe pruën Për asaj dhëtë, fa kullu hajjin faal, wa kaunuhu subhanahu khaliqën kajjume, thëtë, mimë mëgjibati hajatihi wa mëktadajatija, wa ismuhu sami ulbasir, ju gjibu mësmuan vë mërë ija. Thëtë, emri Allahut, dhe gjuhës, dhe shikuhës, e obligon me shikuhë, ka në shikon? Robert e vetë. Pse i kanë bo, dhe i kanë shpalë mëhuhës, gjëhmit, imamat e lisonetit ata zë kanthan Allahu s'ka emra. Realisht mi mohu merata si Zotit secilit e tij është mohimi i Zotit. Ai mëshirues s'ka rahmet. Shikon s'ka sy. Ai e ka emrin semi ama nuk nuk nin. Por kanë të folin. Realisht ku ti thuaj, çti njerit i thuaj, ti ti përshkaj të fol. Ai ka emrin Rahman s'ka mohim. Kush është ai? Semi s'nim. Amunet mëkon Zot s'nim. نقاولسي فد اليء بهذاك سمور مگون كتو فد اصلا امر الله جل جلاله الخالق كليو يقتضي مخلوقا دوموز دشمريش ريفلكتون ما ما كريم وكذلك الرزاق كتو امر الله الرزاق واسمه الملك امرتي ملك يقتضي مملكه وتصرفا وتدبيرا واعطاء ومنعا واحسانا واضلا وثوابا وايقابا Thot, emri Allahot mbret, do mos dëshmërish reflektoni me qka? Me pushtet, me administrim, me dhanje, me mos dhanje. Mbreti, jep, sjep. Pse sjep? Pse sjep? Sot mbretat e sodi së një veti, pse sjep? A do në vetë Allahot gjele gjelelu. Më gjithë se mbretat e sodi, dhëtë më morën lëgari. Thot, thot Allahot gjele gjelelu nga kje emër, do mos dëshmërish ka dënim dhe dhe ç'është problemi, sa është mburat. Pastaj thot, ismihu al-Barr al-Muhsin al-Muqti al-Mannan. Qoftë kështu është emri Allah i Allahut xhallahu ala i mirë. Bamirës, dhonas. E ka rezultatin e vet të refleksin e vet. Idha urifa hadha, thot, nëse e kupton çeta, të ritash ke para thoni për mëmrit të të xhunohet. Thot, nëse e kupton çeta, inshallah kena kuptua. Nëse se këna kuptu, duhet e të tjera erë me shpegu. Idha uri feheve, si duhet me kuptu këta lezer, nësi hatë dhe këshinë. Këta nuk mundë të kërkush me të shpegu si Allaho. Ska mundësi. Andaj për në kajim e të dhujit e dhëtë, këtë këtë këtë për kuramit janë të marta. Sinë kuran, qëka shpeguhën, se endët asë hojë, asë djetarë, asë kërkush. Po, djetarit një monë, hojë atë një monë, të shtinë me t' A më qështë t'i shpjegon Korani Zotit gjelle gjelalu hu Sko, mundës i kërkosh Tha është kryusi Aje dytit që ka duhet me dyt Thot, idha uri fehade Nëse kuptohet kjo Femin esma i subhanehu El gafar et të wab El afu Ather, nga emrat e Zotit është El gafar Gafar është forma E absolutës Dhe emrit i cili falë shumë et të wab a i cili të wab i ka disa kuptime për kuptimi të është shtimu pëndu dhe të pranën pëndimi shtimu pëndu dhe të pranën pëndimi afu është afuan kër i thujt i thujt dikut shukran a i thot afuan kër i thujt në shqip të dojnë a falimin dherit a i thujt s'ka gjoha s'ka gjoha i be afuan e Allah e ko këtë emr Allah e ko këtë emr el afu qëka në në kupton? Në në kupton se kitë gjuna qëka i kipa Allah me thamë s'ka gjohë, lejë Andaj aisha radiallahu anha në Ramazan e piti për nga meri se zemë Ja Rasul Allah, mase jena në Ramazan qëka po më thu, të lëndoa me ba tha, thuaj O Zot, inneke afuun tu hibbul afve fa'fu ani nuk i tha gafur, as të wab tha, o Zot, ti e afu e do afuin Fa'fu anëni Na naja e përkëthejna falma mua Ajo nukë falma mua Ajo është ditën e gjikimit ku të dhi parate e thuj Këtë këto grumë dhe gjunare Ska gjoh, hajde, hinë gjennet Kjo është afu Kjo është emri Allah El afu Thot Fa'labudde li hadhi lesma imi mutaallakat Pa tjetër qëto tri emra Mi pas reflekset Ku ka reflektu kjo Thot i bën kajim e gjëzje Wa'labudde min gjinajetin tughfar mëra është një gjuna që të falët ve tawbetun tukbel dhe një tawbet pranohët ve gjerahim njuëfë anha dhe krime që Allah u thotë s'ko dërtë leje te ka lojnë asëta ve labud del ismihi lhakim thotë patjetër është të dhe nga emri ti hakim mim mutaallëqin jadhëharu fihi hukmo thotë qëtë del urësia Allah u të barëke vë të alë thotë i dhik të dhau hadhihil esma li athariha këtë dhai ismi lë khalik arrazik, el muëti, el mani lil mëkhluqi wal mërzuki, wal muëta wal memnu thot, emri Allah gafur, gafar, të wab gafur, është sikur emri Allah khalik pse ka kryu zoti, se emri neko qëlsin eko, du të me dal kryimi kështu është edhe me gjunat du të me dal gjunat Inshallah dikujt i thoje, ti ta fala, ti ta pranova pendimin, a dikujt i thot ti, ti s'ka xho hiç. Hat. Hat. Kuij që më thon hat vëzët. Edhe nuk i thon më hat, çifti i dë Bubekrit. Çiftu bu dë vëra dasti, hat. A, çu jë Bubekrit më thon se s'ka xhunoja. Ka xhunoja Bubekrit. E bu ibn Kayimi thot me ixhmat e le sunetit, kët kanë xhunuar parajt pejgamberëve. Megjithë polemikën te pejgambert, te ket njerëz që kanë xhunoar. Dikujt të thot, katar, pritë të, aje pëndu? Po, taqshqit me apetë në pranohë Dikujt të ja falë, dikujt e ma sa ka kajtë Dikujt i do hishti. Hats, hats. Hats. të hishti, hec, hec Hec Kujt thot, djetar kanë thon e bubekrit E bubekrit E bubek Va i u gjenë, Allah u gjenë Ka thon, në qishtin e bubekrit Dhe do të shmongë Nga zjari el atka Maj devot shmi Kanë thon, djetar, kush është maj devot shmi? Ebu Bekër e Siddiq Ebu Bekër As Siddiq Kën njeri Allahu gjelluala e do shumë qatë shumë ja ka qër Gjibrihinë Muhammed sallam i ka thonë thuj që ti shokitan ato të ban selama allahu a i ka thonë a i ka thonë bëba ka thonë ban i shokitan selama a ka kuptu meselam andaj el afu me thonë s'ka qo ka përcëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtët i po kjo që është e zemë, nuk është është e muabeti. Wa Rabbu Teala ju hibbu dhatëhu, wa awsafëhu, wa esmaëhu. Dhe di më në kajim e lëzije, Allahu e do të qenjë në vetë. Andaj e ka bëhë Kibrin, rëzik. Ti me dojshë vetën, a rëzik. Pse? Se Allahu e do vetën, zdo kërkush me dojshë vetën. Ju hibbu dhatë, Allahu e do vetën. Por shë ta e lefdron, e madron, vetë vetën e lefdron. Adaj, imam Kurtub Elhamdulillahi Rabbil Alemin Pse ka të në Zotë i për vetën? Se ju s'deri që është me madhrua ta Vëgleni jo me ditë që shithuët Allahu falimin derit Unë ju mësoj Allahu e do vetën E kush e do vetën për i kryesave, rëzik Andaj iblisi kër e dashti vetën A e dhe del për to E në kajrë unë minë Unë jam më i mirë së ademi Deli ashtë A dhe kujdes nga të shuria E vetë vetën Allahu e do vetën E kjo është veç cilësia Zotë Gjell që shki mundësi me dojnë vete në ajta ka dhonë t'i e ajta ka dhonë, që ka po dojnë t'i andaj kush e do Allahu njëllu ala ka fituë e dojnë Allahu i dojnë emrët e vetë dhe i dojnë cilësit e vetë fe hua afuhun ju hibbul af Allahu fal asgjëson dhe e do asgjësimin ka qëf Allahu njëllu dhikujt mi thamë t'i atës t'i falu t'i t'apranova pëndimin wa yuhibbu almaghfirata wa yuhibbu at-tauba Allah do faljen edhe do teuba. Wa yafrahu bi tawbati 'abdihi hatta yatuba ilayhi a'zam farahin yakhturu bil bal. Allah e don pendimin e robit dhe gëzohet me atë pendim çaq shumë sanjëri smuret na imagjinuar. Çaq shumë gëzohet në pendimin e robit, robi s'u imagjinuar çish gëzohet Zoti xhejelal. Fat Wekadha, وكان تقديره يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب اسمائه وصفاته. Fad, taktimet e Allahut te disa veprave esh te dal makfireti Allahut, dale tawbia e Allahut, te dale afui i Allahu xhelle xhelalu dhe te dalin kto emra të Allahu t subhanahu wa ta'ala wa ma juhmadu bihi nefsu hu wa juhmadu hu bihi ahlu sëmavati wa ardihi ma hua illa min mujibati kamalihi wa muqtala handihi të di bën kajim e lgjauzia të Allahu donë që të lafdhrojt qenja ti që krejt që ka janë tokë dhe në qie të lafdhrojnë Allahu në gjellë gjellaluhu të i thojnë alhamdulillah andaj kurthim banor të zjarët në gjennem, zotin arujt dhe banor të gjennetë Allahu na vafritera, ket bashkë me than alhamdulillah. Edh doktor ato. Na për gjenetit e kemi kuptuar, po këto xharrit ç'i thotë alhamdulillah. Se ata ja pranojnë, ne e shohim se kjo është adli zotit, drejtësia Allahu te bareke وتعالى ومن آثارها مغفره الزلات واقاله الاثرات والعفو عن السيئات والمسامحه عن الجنايات مع كمال القدره على استيفاء الحق والعلم منحه سبحانه بالجنايه ومقدار عقوبتها فحلمه بعد علمه وعفه بعد قدرته فذ براي ريزولتاو و پاسوياو ت امراو ت زوتي تبارك وتعالى الغفور والتواب اجت شتيفاله رشيتيت çotim buloje gjunohat çti azgjesoje të qçihat wal musamaha 'ala al jinayat do ti azgjesoje me disa prej atyre çka kanë bëjë ora thot na kamal al qudrat 'ala istifa' al haqq mazet se ka ku drejtin me mor hakin e vet thot wala ilmu minhu subhanahu bil jinaya wa miqdar uqubatha -ja, do Allah e di sa është sasia e krimit dhe e di se sa duhet më merituoj Dënimin, thot, andaj, butësia ti është pasëdijes. Aja është i butë, më gjithë se, e dishak i bo. Ve afuhu, ba'de kudrati, dhe ta falë, masi ka kudrat me bo. Allahu, ka kudrat në biti e, kimi përmejnë, në e behaditë që në kanë zili ma në Bukhariju, nga pengamberi së sëllem, nga Musa Lashari, se pengamberi sëllem e ka vizitu një shokë, të ti, i cini ka po, doa, ka bimisht. Ka thënë o Zotë, qëma dënimin akiretit këtë botë. Allah e ka po si Zotë të vogël. U ka zvoglu e pi pi azapit. Dhe për nësëm ka thënë, Subhanallah, Subhanallah, Allah është i madhë. Qa ki thante, e kun të dajë, të shejën, a ki lutë dishka, që i ka thënë, naam. I ka thënë Allahotë, kështu dhe kështu, qëma dënimin akiretit këtë botë. Ka thënë, Subhanallah, i lat Nuk mund është me duru, këta. Nuk mund është me duru. Allahu ka donimet e cilat njeri ju nuk i shkojnë dërmend. Wa bedalahum min Allahi ma lam jekunu jahtasibun, do t'ju del njerëzve në akhirat diçka se se kam bollë agari. A mundet e qëki donime e gëzitua? A mundet e qështu mu tërturu njeri jua? Ka mundësi. Kudreti Allahu gjelaluhu, andë ka dhenë Allahu të barëke vëtëala, la ju addibo athabahu ahad. Së mundet me donu, diku është të jaj. Sumo na teç absurd Allahu Jellalul u aleusim çe Allahu tebareke u teala mosna donom medenim etina ata do te ma qal al masihu sallallahu ala nabiina u aleihi u sallam Allahu Jellalul u ço percente tatide pejgamberit ton in tu'adhibhum fa innhum ibaduk Isa alayhi salam çagafa qad al masi donon njerzit ata an rabteto وإن تغفل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم انا ستيفال اتا tie i forti edhe i urti se i ka dhoni forti i tufal jo se si tu mujt me me hak hakin po je tufal se je plot me kudrat mir po je edhe pendim pranues edhe falës edhe ai cili i mshiron robrit thot من تامل سريان اثار الاسماء والصفات في العالم وفي الامر تبين له ان مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الاسماء والصفات والافعال تدي مقيم الجوزيه كوش ميديتون ادابورسيات اد ااجيت ميندن اتي ايفران ميندن اتي اثير ميندن اتي تش ميديتون ناتوس شقا بوندو بري بروسيسه تو كساي بوطه ثوت praj asaj çka dalin prej robve te Krimeve dhe xhunoave dhe caktimin e ktyr xhunoave që të ndodhin e kupton se krejt janë nga plotësia dhe absolutizmi i emrave të Zotit dhe cilësiteteve ti, të tij dhe veprave të tij wa ghayatuha aydhan dhe çollimeve që i ka Zoti xhel Gjell xelalu me kto caktime muktadha hamdihi wa majdhihi kama huwa muqtadaru rububiyyatihi vë ilahijet i hi. Thëtë sikur që meriton të falendërohet se është ilah, meriton edhe të falendërohet që është rëbubia në ka. Dhe meriton të falendërohet edhe për kadaja. Pra, qështë falendërohet Allahun që është Zot, Rab, edhe është ilah, që është edhe se është muqaddir. Ajo është i cili i cakton sejndët, i e busot. Allahu Gjellë Gjellali u është ai cili i lëshon Se ndë dhe i cakton këto mesele Pasat dhe ibn Qajm Al-Jawziye Falahu fi kulli ma qadahu Wa qadderahu al-hikmetu Al-baligatu wal-ajatu al-bahiratu Wa ta arrufatu ila ibadihi Bi asma'ihi wa sifati Thot, në jdosen që ka caktu Allah dhe e ka bua qader Dhe e ka vendos Thot, Allahun këto Ka hikmet të larkta Ajet të qudeqme Dhe njoftime të robërit e vetë. Ka disa caktime, zoti, i njofton në robërit me emrat e ti. Ka ndodhë kjo, dhe, që shë përmenën të iblisi që kanë thonë djetarët, pësja ka zratë Allah u imrin iblisit, pësja e kalon me jetu sa dush? Pësja i tha, inë ne kemi në mundvarim, ti, derin të gjikimi kime nejtë. Djetarët thanë, pësja i tha Allah u kështu, aspe nga mërëve se ka mundësua. Thanë djetarët, por më ka dhënë Allahu kudretin absolut armikut kur ti thosh çapo do me t'i lënë, sa apo do mi dha mundsi, apo do çdo, apo do çdo. Kjo është kudreti i madh. Kur i thu hac, çfarë që, që ta po ta jap, edhe çfarë ta po ta jap, edhe dilem kardi. Kjo është kudreti i madh. Atëto çdo sa nse ka caktu, Allahu njoftohet me robrit e vet dhe i thotë, edhe çështu moj, edhe çështu di, edhe çka ndodh me lejon time, time. dhe dëshirën time. Pasi ata i bën qaim al-juziyya idh kullu ismin felahu ta'budun muhtasun bihi ilmen vë më arifeten vë halen thot gjdo e mërizotit e ka një adhërim të veçant gjdo e mërizotit duhet më adhëru Allahum me qatë e mërë se edhe kur jep i thua elhamdulillah edhe kur s'ti jep elhamdulillah anë dhe dhe pengambe lejse dhalika illa li mu'min që këtë vlerë se kodeq besimtari Nëse i i pët, sheker, falenderon. Nëse i në alët, sabir, ban sabër. Edhe këtu dhjet, ka shpërblim. Pra Allah, që ka të që ban me neve, i mënka i melgjuzi në këtë liber, me dhe regjusës e likin vëzër, i ka përmenë gjëzëdhët e një dobi të këna që së robit me kaderin dhe kadajin e zotit. Gëzëdhët e një dobi të mukna së njëri me kadajin e zotit. Normal, më knasht me ka dherën jo, e idhët, jo, me shka, shka Apo, të kajri të ketë knashtëm. Këtë martohet, njerë i knashtët, këtë i vimë problemet e shofëmi, qëka ndohë, a po, a të të dhe i përnë kajmë e lë gjëmëzije, thotë, edhe me u martu është i badet, edhe me dollë në sabat, në ftoftë është i badet, ka odalim. Ka odalim, të i kushë, veç këto, veç këto i badet i përmen, të kjerat, nuk i përmen. Andaj, kullo ismin felehu adorim fa akmalu an-nas ubudiyatan al-mutabidu bi jami' al-asma'i wa as-sifat njerzit mot plot ne ibadet ndaj Allahut jan ata qadron Allahun me ket emrat yodesh jo, me ketë. andaj shikoj ibenkaimi kto hi detalet ta tashme dhe qtu e lithot fa huna iftaraqat at-tawaif qe tu jan da grupet p.sh irjaja se u shkriu duke Të riu, po të nëcu, rahmetin. Gulluvi së është kriju, duke po të nëcu, shidën, atë rëpëtsin dhe dënimin e ashpër. Qështë që është kriju, më ndimi se hajtë bësë zotit ti, së hajtë, Allah i mira, edhe gjuna e sa dushë. Kënë nga moskuptimi e imrave të zotit dhe balonë si mësë tëre, aji që ka e njëfë Allah unë mirë, a dhërën me këte imrat. Po, gafur, po, hama dhe shedidu li qabë, në logaritë merë shpejt. Nuk i duhet ati prit të marë, prit që të të njefëmi, jo, i dinë, para se mi bo, tu i bo, e masit i banjsh e krejtë. Seria, A i shpejtë. Adhe njeri plëtsodhët ku të adhurojë Allah me ketë emrat. Kështu e balancën imamin e tina. Thot, felat e hqubuhu ubudhijet u ismin, anë ubudhijet i ismin akhar. Thot, adhurimi Allah me një emrë, zban me pengun nga adhurimi Allahot me emrin tjetër. Dikush ka shëf me adhuru Allahot vesh me emrin Rahim, Rahim. Dhe kjo e dërgon në një situatë shumë të kritike. Ajo është se i le farzët, hajtë s'Allahu Rahim, hajtë s'Allahu Rahim, që ku ka mëri njerëzit? Banë hajgarë me, me zotin e vetë. Nga nga tjetër dikush e adhuran Allahot vetëm me shedi doli kak dhe kjo ka pasohet e vetëa. Kushtu t'aj cili është në mes? A i si thotë, po në e pranojmë rahmetin Allah dhe shpesojnë anë ta. Pa edhe i rumi atina, me përfarzin. E vojnë farzin, e mundohme edhe jopme maksimumin e djerësës, dhe prapë thojnë ase pa rahmetin e Zotit, zbohat kërgjoh. Andaj, një emër me në pengun nga një emër, tjetër, thotë, shemblë, ke men jahgjubuhu ta abbu du bi ismihi l'kadir, an ta abbu du bi ismihi l'halimur rahim. Sikur që a i cili adhërë nga emri Allahut i but. Dikush, i ka dalë për para emri Allahut i fort, dhe e ka haru emrin i but. Dhe kjo, ka pasojat mdoja. Thot, au jahgjubuhu ubudijet u ismi hil mu'ti, anë ubudijet i ismi hil manja. Thot, apo, adhurimi Allahut me emrin dhenës, se jep shumë, e ka largun nga emri Allahut, se sjep dhe njëherë. Jep sotu uja këdër. Dhe njëherë, shlon dhe njëherë, eman. نيزوتي كوريا وشنده نياره الحمد لله زوتي بو يابشوم ابو با باك مي اكوني اسبرو كوم جت موه كيا بروبلم سكي سنيف كت امري تيتير فادي من قايمه الجوزيه او عبوديه اسمه الرحيم والعفو والغفور فاط اضريم يمري ما يمرنا الله اوت رحيم عفوا غفور غا امري اي تي تيتير المنتقم حقمارس دوت مي تو مين الرحمن غفور عفوا هما ميا بالانسوا ذاك التتر المنتقم ان من ان من المجرمين منتقمون هايت ايتلي بلاك بارا وقتت اللهو ثوت نا مكرمنل كنا مزير حكين مس مندهي كور كيس اللهو سك مزير حكين اويت ظلمجار لو كان ميمور هان بسيله ولا تحسبن الله غافلا الله مسمن غافل Po ka kudrejtet edhe urëcit e vetë A pëse ishti dhe Allahu gjillë gjellalu Zullum çarë dhe kriminellet Mirë po, eme dhe ahmaz Banë me në largupi e kësaj se jenë tëkim Me thë u ka jarkës muje Ka jarkë i musibet Ka jarkë i musibet Këtë au të një dhëtët për para E shërë ka ka jarkë i musibet Allah nuk haron Oma kane rabbu kënesije Zotë i jëtë nuk haron Dhe ka dhoni ma më shafi ju Kja jet I tutë zullum çarët Zot et ta'budu be asma'i al-tawaddud wal-birr wal-lutf wal-ihsan an asma'i al-adl wal-jabarut wal-azamah wal-kibriya wa nahw li zalik tet di men qayem al-juziyya apo adhurimi allahut me emrat i dashur i mir i but bamirs nga emrat e tjer i drejt i mar nga dhnjejes dhe a i cili e mban vetën me të lartë. Nuk ban bucija e Zotit me largun nga adhameti, nga madhështia. Thot, vë hadhihi tariqatul kummel min e sa irina il Allah. Thot dhe mën ka ime lë gjozije, që që kër rrug, është rruga e njezve qëka janë plëcu, prea të tërëve qëka janë njëska Allahu gjellë gjellalu. Pasaj thot, vë ahi e tariqatun, mushtakatun, min kalbi lë Kur'an. A ja u thash, ma harët? në ato citate. Dhe kjo rrugë është nxjerrt nga jo nga Kurani, nga zemra e Kurani, nga qalbi i Kurani. Thotë: Qala Allahu Teala, qadana Allahu Jellala, wa walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha. Allahu i ka emruar të mirë lutne me to. Biha me këto emrat. Jo me emër. Jo me emër, me këto emrat emrat والدواء بها يتناول دواء المساله ودواء الثناء ودواء التعبد وهو سبحانه يدعو عباده الى ان يعرفوه باسماءه وصفاته ويثني عليه بها وياخذ بحظهم من عبودياتها تضب قيم الجوزيه زوتي يوبانثيل ربربه تالوتين اللهن ما كتو امرا تانوفن اللهن ما كتو امرا تيبين دناتي ما كتو امرا dhe letamorin një hisën e njohje sa Allahut me emrat e vetë. Andaj, rezimeja. Iben Kajim e Ljozije në këtë meshed, qafat, në meshedin e të tëtë. Njëri ju duhet me e balancu dhe me e baraspeshu vetën me emrat e Zotit. Dhe kështu i kupton kretë gjëratë. Mos me dal një emër nga një emër tjetër. Vë huë subhanahu ju hibbu mugjibë esma i hi hivësifati Allahu Gjelle Gjellalu i don ata qka mundohen me izbatu emrat e Zotit fe hua alim ju hibbu kulle alim Allahu është i dishëm i do të diturit këni pas farë sultan ju ka dhën Allahu njësve të dijes këni pas farë sultan ju ka dhën Allahu Gjellala ka gjën Kuran i sultan hëgjë burhan argumen mi aftën fjala sultan Sultan, khalifet e muslimanve me të kaluar si Harun al-Rashidi, kur i ka pa ulemat, çfarë sultan i kanë? Familjarët i kanë thënë, ata janë khalife jote. Kavon ti ka të ngojnë pitutës, ato i ngojnë pi dashnijës. Kështu doim dalim më madh. Kur di kanë ngojnë tipitut, zunumçar ti ngojnë perandorët e vet pitutës, se sa si hap rrokën, ja ja dal, ja dal atë favorin e Levërdinshës ato te nderi. Amma ulemat njështi dojnë për dashniës dhe ulemat së kam pushtet? që fa pushtet i të alimi? laopsin e ka e mara të thënë laopsin kur gjaz ka ama ilmin që e gëdhënë Allahu është suhta a se e didi shka është ka se diti të të të të i bën qajmë e ljëzije ju hibbu el alim gjawadu ju hibbu kulle gjawad Allahu thët është i mir i dodë gjë njëri që është i mir vitrun ju hibbu lë vitr ajo ës Inë Allahë vitrë Allahu është njërë dhe i do Vitrë Gjemilën ju hibbul gjemalë Allahu është i mirë dhe i do të mirën Afuun ju hibbul afu Wa ahlehu Allahu është falës dhe i do Atashka ja falin të tjerëbe Ja i do atashka ja falin të tjerëbe Barën ju hibbul ebrar është Allahu ba mirës I do ba mirësit Shëkur Allahu është falëndërues I do në falëndëruesit Sabur Allahu është durimtar I do Durimtarët, e kështë të më radhë Prej, gjërave të sëtë i ka përmen Iman Qajim El Gjauzije Pas të i thëtë Dhe sëbepët Me pasojët e këtëre sëbepëve Janë katër loje Mahbubun Ju fëdhi ila mahbub Një sëbep i dashur Që të qënë të njësën i dashur mekruhun yufdi ila mahbub niya sabab i uraytur idh qonta ni san i, i dashul wa hadha naw'ani alayhima madaru aqdiyatihi wa aqdarihi subhanahu binisbati ila ma yuhibbuhu wa ma yakrahuhu at koto dy lloje sillat kët boshti kaderit allah xhella xhelalu dha aja çka aj e do da e urrein edhe një herë sebetot janë katër lloje sebetot janë katër lloje dy llojet e para është bosht i kaderit edhe njëherë sebeb i dashur qënë të një send i dashur sebeb i hith qënë të diçka shka ashtë e dashur që që tu silët kaderit i zotë i gjellë e gjellë pasaj thot thelith, treti, sebebeve, me kruhun jufëdhi ila me kruhë një sebeb i hith qënë të një e hith një e keqet qënë të e keqja me kruhun الرابعه محبوب يفضي الى مكروه لان يسبت ايمير قونتني باسوي اكيجه وهذا النوعان ممتنعان في حقه سبحانه كتو ديا يان طاموندرا ت زوتي جل جلالو كتو يان طاموندرا بر الله تبارك وتعالى اذ الغايات المطلوبه من قضائه وقدره الذي ما خلق ما خلق ولا قضى ما قضى الا لاجل حصولها لا تكون الا محبوبه للرب مرضيه له والاسباب موصله اليه منقسمه الى محبوب له ومكروه له رزمايا كترويهت اسبابه سبب امير چونته اميره سبب ايكتش چونته اميره سبب ايكتش چونته ايكيشا sebebë i mirë qënë të e, e keqja, e kondër ta. Dytë fundit, nuk i caktën Zotit. Dytë fundit, kur nuk i caktën Zotit. Pra, thotimë në kaimi, nuk ka caktu Allah që ka caktu, dhe nuk ka kryu që ka kryu, vetë se fundin e kondë kajrë. Edhe nëse fillim i do këtë sharrë. Fillim i do këtë sharrë, edhe në shtë ashtë, me kru, i hithë, ama qënë të, Emira. Si dhikka, te emira A ka mundësi Allah me paskryu diqka Qa ashtë e idhë Me qute e idhë E pa mundur A ka mundësi diqka më kon E mirë për për jashtë Me qute ni E keqe dhe Allah me të këtu Ska mundësi Nuk ka mundësi Fët taatu vët tëvhidu Esbabu mahbubëtën lëhu Musilëtun ilë lë ihsan Vët thawabu lëmahbubu lëhu Ejdanë thot të uhidi adhurimet të zotit janë sebepe që i do zotit dhe pasojat i do aish ka i ban adhot adhurim dhe ban Allah nja e trajton nja me të uhid kjo është e mirë dhe pasoja është e mirë thot kjo është asht ajo ullja e, e zemrës që ta si më stakish së një kupton këto muabete Shirkën dhe gjunahot janë esbebën mështhuta. Janë sebepe që si do Zotit. Shirkën Allahus edhe. Asë gjunahot si do. Musiletun ilal adlil mahbubile. Ama që të sebepe qojnë të një emër tjetër i Zotit dhe ajo është dritësia. Që mushlikit me thanë në ditën dhe gjikimit, tja ki bo shirkë? Po, të seka do është Allahus. Po donë me dalë e emër i Zotit i drejtë. Ha shkon në xhehenam. Junajori do të abonojun apo? Nuk ta se gum dosht. Mir po, kanë të dhënë Zoti xhelalul e don drejtësi. Ha shkon në xhehenam. A e kuptot? Elus Allahu sa ta kupton. Edhe pse me Cela edhe me Kaymaljozi thotë me zilletu aqdam. Po llofash prej, por doni me Kaymimi për çka të te. Kjo rrsçitje e këmbëve, ka rrsicë çumto. Mir po na duhet me morë dysevepë me morseve në mësimit dhe leximit dorvatis dhe, dhe më munua dhe e fundit është me lut Allahu xhala xhala që Allahu më na shlën zaimur drita dhe dritare çka i kuptojnë na këto këto mesale thot ibn Qayyim el Jauziya se kjo është ajo çka njerëzit kanë arritë me kuptue prej emrave të secive të Zotit dhe kjo është ajo çka kudreti i njeriu ka, ka mundësi me arrit me kuptue për te ksa na te ibn Qayyim el Jauziya është muhabet bosht shatahat moabetet e cilat nuk kuptohen dhe moabetet e cilat e te kalon njëriju kudretin e tina neve në kanë bet edhe disa prej shikimeve si kur shikimi i shtimit të imanit nga gjunahat shtimi i fukarallokut nda i Zotë i Gjelle Gjelalu dhe sajdo në Allahu gjelluala fukarallokun dhe fukarallokun nuk i caktohë të robit pa gjunahat pa e bo njerin fukara me gjuna ai zboth kur krijoi ulur. Amoqte ai boj gjunain, atar ia ul kokën. Dhe e fundi çka përmendi Ibn Qayyim al-Juzeyyia nga hikmetet e Zotit në këtë meselë nga shikimet është që me kuptosur jena rob të Zotit Xhelel Gjell Xhelalu ai ban me nevojë çka doje dhe çka ka buar me nevojë është e mirë pelusim Allahu te bareke wa taala talo jalla jalalehu nabam priyetrat sot ja u cakton e xhirin ake dunya ole na akhirat pelusim Allahu jalla jalalehu che Allahu te bareke wa taala namsonciti kuptoin ayeti te zotit Haditha të pengambejri, sallallahu alaihi wasallam Ilusim allahu jellil jelaluhu, që zotihon të barake wa ta'la mështaj dhivyan zahim rattona, mështaj lajithit pasëna qaw të zuwe Ilusim allahu jellil wa alu që allahu të barake wa ta'la na izbud zahim rattona me iman, me islam, me ihsan Ilusim allahu subhanahu wa ta'la që allahu jellil jelaluhu musliman të kudishan, allahu të ndihman jetimat të musliman gë allahu jellil jelaluhu të mbulan fukarat në vajtarët të këm أقول قولي هذا وأستغفر الله لي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين